Välkomna till Frida och Robins podcast. Välkomna! Avsnitt ett. Ett! Av hur många som helst. För många skulle jag säga. Men det var ju nej, bra. inte för många. Det kan aldrig bli för många podcast. Jag tror inte att det kan bli Men vi börjar om från scratch igen. Ja. Vi, vi har haft den innan. Eh, jag vet inte om vi ska säga att man... Nej, jag tycker inte man behöver kolla upp den. Nej, eh, gör som ni vill. som ni vill. Men ja, ni får hitta den själva. Hitta med den. Good for you. Minnet av den tycker jag är bra. jag har inte det lyssnat på det. nej inte jag heller men det var riktigt roligt. ja absolut. jag tror väl därför. det lände jag inte lyssna på det är avsnitt åtta den senaste den sista. Erik sa av podcasten. ja. den har jag ja, inte den lyssnat på. ja just det. det var då jag sa att jag mitt, mitt slemsliga var Erik sa det. jag står för den idag men det är väl inte slemsliga. jag vet inte. alltså jag vet inte om det här är eller inte. Ja, det är inte Jag är för På tal om Erik Sade förresten så såg jag det här programmet Med Björn Kjellman mm. På trean Det är ett ganska intressant program Jag har inte sett något Jag har sett alla som har gått hittills Det är ju fyra ja. Jag är tvungen att tänka efter det där Och Ganska intressant program, program Faktiskt för... Men det känns så konstigt att han ska intervjua först för att lära känna personen. Men det är inte riktigt så heller. Det är typ tio, tio minuter som han, är, som han är den här personen. Mm. I någon situation Programmet uh, Och de andra, det är and alltså programmet det är väl 45 minuter långt ungefär ja. cirkus. Och de andra 35 minuterna så hänger han ju liksom bara med, med personen fråga. Och lära känna dem. Och han har massa grejer Han får svar på frågor. Som Erik sa, det så lyckas han få svar på saker. Han Erik sa att pratar om molly och sånt. Och alla de där grejerna som man inte pratar om annars i sådana sammanhang, sammanhang till exempel. och jag pratar om ett privatliv. Ja, precis. Eh, och som Nor pratar om. Han eh, Nor med? Nor har varit med. Senaste avsnitt var med Nor. Måste det, var, alltså, det var det var jätte, jättebra. Den eh, framtida eh. programledaren för Medlivsfråden. Mm, det kommer bli awesome. Snart börjar igen. Snart igen. Smart ja. Det är i februari nu är det? Tre månader. Åh oh, gud. Mindre. Nästan två. Nästan två månader. Nästan två månader till med det ja Då är det. Live uh, tweets igen. Uh, uh, uh, gasen i botten Du börjar fyra-fem månader med hardcore till. Hardcore, tittande. ja faktiskt. Det värsta är att jag jobbar i så konstiga tider så jag kommer ju missa det. Du får. Uh, vi får lösa det på något sätt. Mm. Vi jag kan vi får ju verkligen. Vi kan inte missa finalen till Mellon och jag kan inte missa Eurovision. Nej men har du tur har du tur jag menar, men livförsvaren håller på i sex veckor. Ja. Har du tur så är det ju du är ledare ledig var tredje var tredje helg. Var tredje. Har vi tur så är det just den tredje helg. Jag tror, räknar inte vi det. Nej visst du, visst inte datumen. Skit samma, men för att fortsätta med det här med mig program att ha ledigt Melodifestivalen, finalen Och Eurovisionfinalen Det är liksom högtidligt ja. Det är ju tradition, det kan man inte bara Jobba på Du får jag lägga in några är... frediga Jag funderar ju även på att se upp mig till April oh. Och Ej, bara så. köra Extra ja, du får ja. tillräckligt mycket extra egentligen. Ja, okay. Alltså jag får nu Mer timmar extra än jag får nu När jag jobbar fast ah, Ja det är helt sjukt Eftersom du jobbar inte upp typ 200 timmar eller, Jag körde 200 timmar i snitt Varje månad i Nej det är bara sjukt, fem månader. Är bara sjukt. Ja, ja. fem månader Men det här med Som sagt om <laughs> vi skulle Fortsätta på Det som är intressant Det som är intressant är ja, Men Norr pratar mycket om eh, Hennes eh, voltex eh, Grej Att hon har typ blivit våldtagen Oj. Och hon blev ju När hon gjorde Rai, Rai tror jag var, Så blev ju hon dömd till sexuellt ofredande ja. Och han som försökte volta henne fick samma dom Och det är helt sjukt ja, Hon visar brösten för någon och blev dömd till sexuellt ofredande försökte volta henne Blev dömt Hon är även stått alltså mitt i kungstegårdens fontän Och visar ah, fitta ja. Eh, ja, och hon pratade om mycket annat det intressant Det här med efter hennes Lika fitta- stand-up-grej oh, så har ju hon ja, så har ju hon haft svårt för att och hon har som när man har som prestationsångest för att hon liksom inte vet riktigt så hon har ju lagt ner stand-upen ja, tyvärr, tyvärr. Nej, men, men ja, det som är så intressant då med det är ju att han liksom gör någon slags analys på de här människorna och när han då ska, ska vara den här personen... Så kan han... Han säger ju saker... Och de får liksom en... Jag vet inte... Det blir som en aha-upplevelse från de den personen som han... Som, som det handlar om. Mm. Som Nora, Han pratar om hennes mamma som hon inte har träffat på ett år. Ja. Och, och så frågar hon... Björn Nor. Björnsnord, jag vet inte vad jag ska kalla honom. Nor, björ, ja, ja. Eh, och, uh, frågar henne då om... Eh, om, ja, ska du inte hälsa på din mamma? Och han svarar, det här är ingenting de har diskuterat. Men han då säger att... Det ska jag göra när jag är färdig liksom. Mm. När jag är redo för det. Ja. Och hon då inser, ja ah, det är därför jag inte... Och så är det som att hon säger till sig själv. Jo ja, men jag ska hälsa på henne. Så att han kan ju ge en annan som han sa till Malena Enman att jag måste vara... Jag ska vara stolt över det jag har gjort. Mm. Och det är då hon kanske inte säger att ah, fan jag har gjort jävligt mycket bra grejer. Jag är jävligt duktig. Och det kan vara... Det är väldigt intressant på så sätt. Som han sa till Eriksalet ja ah, men jag kanske ska tänka efter innan jag pratar. Alltså sådana saker. Ja. Så att de kanske tänker en extra gång på vad... att ja, men fan... Det här är ju rätt, det stämmer. Så det är ganska intressant. Den redan. enda jag inte tyckte tyckte, jag tyckte tyckte var bra det var Plura. Jag tycker om Plura men han jag han, hade, ja, gud ja, men han hade lite svårt för den här programmedjan tror jag. Att liksom, för att han han avbröt hela tiden och bara, jag, jag, jag. Och det är inte det. När de sitter där så handlar det inte om hans Pluras eget jag utan det handlar om Björns Plura liksom. Så att det blev lite sådär. Uh. Men de andra har, de andra tre frontal, Har varit. Ja, uh, precis. Men de andra tre har varit superbra. Mm. Det får jag kolla på. Det. Ja, det ligger väl säkert uppe på Plattkanalen ett tag till. Tre. Tre. 3. 3 Men där är ju reklam. Ja, men det är inte så lång reklam. Jag tror det är snittar på 120 sekunder kanske. Man kan göra något annat. Man kan gå och hämta ett glasvatten. Man kan gå och smita sig. Man kan gå och kissa. Var du kissa på två minuter? Ja. Man ska förstås gå dit. Man det kissa. Väl. Du kan ju ta med dig datorn eller whatever och kissa. Om det nu är så. Man kan ja. den, men det känns konstigt. Konstigt att kissa och på min datorn. Jag har ju alltid med min dator vad jag än jag gör. Jag har ju datorn. Alltså, ska jag gå titta på en serie jag tar ju med mig en dator medan jag kissar. Jag har ju de som är med mig när jag badar. Det har ju inte alla. Alltså, folk tycker fortfarande att det är så konstigt. Nej, jag har det bästa är i, i badkaret. Har datan. Kan en vin. Ja, en vin är alltid trevligt. Röker i badkaret? Här? Nej, det skulle jag nog aldrig... Jag vet inte, någonting man skulle vilja göra. Men jag skulle aldrig våga göra det. Inte. Det känns läskigt alltså. Jag vet inte alltså, Okej, jag vet, det, det, jag, alltså, det, Nej nej det är inte det jag menar. Jag talar om badkar och rokar över fylla badkaret här om För att jag typ nickade till lite. medan vattnet var på, vaknade av att jag hör att det forsa vatten. Nej usch Det var inte mycket alltså, det var inte mycket. Det var inte ens att badrumsmattan blev blöt, då inte mycket. Men bara du vet, man får ju panik när man vaknar till och bara vatten så. Jag satte satt ju upp satt jag vill ju inte på att direkt, om vi säger så Satt du i hålet? Jag satt inte i hålet Alltså jag satt liksom Med ryggen Hade mot du skinkan en för badkarshår. Jag hade inte skinkan på badkarshålet <laughs> Det tror jag, <laughs> jag, hade, jag hade, Så ju. nu går du runt jag hade med en inte. röd stor på skinkan På grund av mig. Suget Ska vi titta det? Nej, jag jag Ska inte göra det? Vi tar en bild på det så lägger vi ut det som, eller som eh, profilbild för den här podden. Fast jag har ju inte det. Eftersom jag hade badkårdsproppen i. Nej, men. men samma. Du behöver inte titta på mina skinker. Fast att du ska... Ja, fast att du ska fast <laughs> att du ska i fart i mitt barn, mina barn mitt, barn. Mitt inte mina men, men fan, jag vill ha fler barn ett, <coughs> ett barn lättare så länge är det är en son nej, så får man inte säga alltså, länge är det, en barn, det får man förrän. visst, ja därför ska jag till Belgien när jag ska vara din spermadonator nej, men, ah, ska, jag gå med, och, ska jag gå med på det då ska vi fan ha en son gå med på det, det är du som har lite du ändrar då hit och dit. En, en gång du ändrar Nu säger du att vi ska ha fler. Nu. Ja, det är min tur att ändra den här gången. Jag har nämligen sagt att jag, jag. kanske tänker kastrera mig efter ett. <här> Nej, men men, men det Nej, det får ju får hur, hur, hur mycket. Du kan ju sterilisera faktiskt. Hur mycket. <här> du är ingen katt så. så var du skönt att kastrera sig också. <här> Sluta de där gångarna när man ska sova. Tingeledångarna. När vi bara i vägen när man ska sova Ligger alltså du på vet sidan? Inte, jag du inte in det bra att lägger på sidan? Då. Alltså jag vet inte. Det är att jag, inte fattar killar, jag... Fa jag fattar inte killar som sover nakna. Det går inte. Nej, alltså jag, då jag, måste man verkligen jag ligga på rygg. Så. Och jag kan inte ligga på rygg och sova. Kan man göra det? Ja det finns faktiskt. Alla som för, för snarkar ligger på rygg när de sover. Det är typiskt alltså jag kan, jag kan i alla fall jag kan, det kanske är möjligt att jag kan sova så men jag kan inte somna så mm. på rygg, det går inte just jag tänkte ändå säga nu håller du på hör ni något som tickar i bakgrunden så är vårt momentum i våran podcast nu att vi sitter vid en fläkt ja vi, det behövdes tyvärr att vi satt vid en fläkt ja. det, var, det, det är så bara det är så bra. Man, får, man får leva med det. Sen så är det jag som hostar i bakgrunden För att jag är Eller har varit jättesjuk Och det är jag som snurlar som vanligt. Det... Eh, har man då hört Eller hittar i våran förra podd Så hör man att jag är snurig och så Snart kommer dialekten fram också vilket, Den smyger sig på lite när som. Ni får gissa till vilken Nej, alltså vilken, min, di va, va, vilken dialekt är, aha, var, det är? Var, varje det vecka är det var. ni? Ja men det kan faktiskt <laughs> vara så Att det kan vara olika varje vecka Ja vi, vi pratade med om. Skulle inte alla Disney låtar vara roligare Om de sjöng honom på skånska? Ja, vad var det för låt vi sjöng då? Skönheten och ojö Det hade varit så himla roligt Jag tänker inte försöka få mig på Att prata skånska nu Eller sjunga på skånska nu men Tänk er själva nästa gång ni lyssnar på någon av Disney-låterna... Tänk skonska i huvudet... Så kommer ni skratta ja, i järlek... Men det är som den här bilden då... Eller den här... Ja, grejen som man har sett på Facebook... Någon gång... Att... Hur eh, fasiken går det nu då? Vi ska jag se. prata på lite... Nu, det är en bild... Då, men, ja men den här... är uh, What a handsome face... Jaha. <clears throat> what a handsome face... Ja, precis... Ja, och, då, den, och den går ju då Did you know it's impossible to say what a handsome face Without sounding like a skåning Saying vad a, <laughs> a handsome face What a handsome face Eller har du sett den här... ja, Det är det enda jag kan tänka på Min hand... faktiskt. Nej, nej jag, jag tänker Meningen what a handsome face Och det enda jag hör då är Vad det är han som vis ja. Men då finns det ändå en rolig Som kommer ut nu, Det är ganska länge som kort, men ut Han fullt fri som folk har sett den Alltså den här är... jättegamla serien. Ja, jag tror jag tror jag klura. tror han roll rollkortet heter Evert i den serien. Jag Men som bilden... har en bilderna. Ja, de är helt Det resten är bara en föremål jag har. Nej, det är en kaps. Hör, de huvudbonad. Men då är det två bilder, <laughs> så den första står det Vad eh, fan står det eh, typ kom inte hem och smig det inte när du kommer hem Och kommer in i rummet För du är ett jävla liv sen När, när, när tjejen vaknar Utan kommer istället hem Sparka upp dörren och skrik Nu ska här fan knullas <skratt> Okej okay. Kommer ni få se vem det, vem det är som låtsas sova När du kommer hem Ja, ja det är vet här, inte alltså, det, är, det är så roligt det är, det är så Ja, jag kan, jag kan förstå På ett sätt <skratt> Varför man har gjort det men samtidigt Jag vet inte Jag blev blivit mer förbannad av att vakna Av att någon sparkar in dörren Och bara nu jävlar ska vi knulla äh, Än att vakna Och åh här ligger han bredvid mig i ja, men det, det, det, är, det är saker man ska inte tänka mycket Utan det är mer bara roligt Det är ju så Smyger man hem, smyger man in Men det är jättesvårt Har du tänkt vad det är jävla svårt är att smyga Yes, När man väl smyga. behöver smy ja, smyga ut är ju väldigt bra att kunna. Det är väl vi, vi båda två experter på. Du smyga in också kul. Men... <laughs> gud, vi drar inte den i Kallar man. inte för våldtäkt, kallar för överraskningssex. Nej, men gud. Nej, sånt där får vi inte säga. Man kan inte våldta en frivillig. Nej, men gud. Sånt därför får vi inte säga i podden. Det är jag som står för det, så det är ja, Jag står inte för det överhuvudtaget. Jag, står jag får skämta om sånt. Får du verkligen det? Nej, det jag vet inte. Jo, Varför ja. får du göra det? Nej, jag, får, jag får det bara. Du får det bara. För, för att ett, du är man är för, eller? Är nej ett, Nej då, jag nej. är feminist. Ja, du är feminist. Bra. Det är alltid bra med feminister. Eller hur? Jag är feminist. Låt tjejerna stå i köket. Om de vill. Om de inte vill laga ingen mat så då Men måste de ljud. stå i köket. Eh, jag försökte inte riktigt den där Ja men alltså om de inte, vill... inte vill... Vill står i köket ställer de själv inte i köket men det kommer att se ut med att de står i köket ändå Eller? Då har de valt att stå där Eller? Jag vet inte riktigt hur den där logiken gick till faktiskt Det är sant eh... Någon måste ju laga mat Det kan väl lika gärna vara kvar Jag har ju en tendens att träffa kockar i och för sig Allt är himla bra Sen älskar jag i och för sig laga mat också men det är väldigt trevligt jag att träffa ja Jag har en, en tendens att till man... att träffa snickare och snick. Alltså jag är en handyman skulle man ju behöva. Jag är handyman, jag kan allt. Men jag är också ganska handy åtminstone. <här> <här> <här> jag är också ganska handy. <här> är det inget ingen på på här tycker jag. Men det var du, det var inte jag. Det var du som tänkte så. skitsamma, men jag <här> Men, men det hade ju varit bra med någon som är typ såhär, ja men något sånt handy man liksom. Om det är måla, äh, målar de blir bara dummer dummara. jag. <laughs> jag det är gud. Nej, men jag tänkte men en snickare eller en elektriker eller något sånt. Alltid bra. En rörmockare. De var en bra hand om rören. Nej men <laughs> äh, alltså det här är för sluskigt. Det är för snuskigt. Du vet att vi kommer att eh, ha liksom en varning på alla våra avsnitt nu. Det här sätter ribban. För att det är för Vad Vadå för ribba? Nej, ni måste sluta. <laughs> jag förstår inte vad det är, inte heller. det är Jag har inte druckit alkohol på tre veckor. Kan kan vara därför. Ah. Fast, nej, vi, ja. nej, vi dricker inte alkohol nu. Men jag har druckit alkohol förut. Förut? En gång? <laughs> en gång drack du alkohol? En gång i en gång. Och Sen gör du det du aldrig Du drack en gång för tre veckor sedan. Och sen har det aldrig någonsin mer gjort det. Nej. Ja, det är ganska bra jobbat. Det är lång tid. Ganska bra jobbat. Det var alltså då den gången när vi var och slirade. Ja. En, en öl blev fler öl. Och ganska många... Uh, en timme ömna. blev fler timmar. Och stängning, stängningstimmen kom. Och uh, sen minns... Uh, jo, jag minns ju saker Men det var ganska luddigt där i början Så här, Hur åkte vi hem? Jo, ja. Vi åkte tydligen bara Men vi åkte väl taxi Ja, vi gjorde båda Jag minns att vi gick från, från restaurangen Till korvmojen ja, där, där, jag... där höll jag på hamna i bråk med någon som stod där ja. För att han Han knuffades Han knuffades och, och han bara Jag står i kö Jag, bara, jag med ja, Det var ju han som knuffades från ja. början Vi stod före eller jag förut, ja. för du satt ner på bänken. Nej, jag satt inte ner. Jag såg upp. Är du det? Ja, det kommer jag faktiskt ihåg. Äh, men sen, sen hörde jag att han i bråk på Max när du var och ja. Varför vet jag inte? Inte det blir det, Jag blev bara irriterad. Däremot kommer jag, kom jag inte ihåg, vartifrån utanför Max vi tog taxin? Ja, precis utanför. Ja, men jag kommer inte ja. ihåg hur vi åkte... Eh, nej jag vet ju bara Precis utan för mig Åker är vi på. bort mot McDonalds på Vasagatan Eller åkte vi åt andra hållet Ja men mm. det kan jag inte svara på Eller åkte vi upp Om på han vände på, det, det, på, på något sätt Jag kan inte svara på det, det, är det. Jo men vänta. Han tog en hemlig taxiväg Ja ah. Jag har ju för betalat en taxi En <skratt> ganska spännande och <skratt> intressant grej Att jag blivit vän med taxi? Och om eh, någon anledning Byter nummer med dem Jag vet inte varför men det har hänt Några gånger Och alla är fula Ja det är inte för att jag vill ligga direkt Det är inte för att jag tycker de är snygga Jag vet inte varför varför det här händer Det, vore det trevligt att träffa en taxichauffis Någon som alltid kan skjutsa Nej jag vet inte på Det finns ju vissa som verkligen älskar att köra bil Men jag tycker det är ganska intressant Att jag liksom lyckas med att jag hatar att köra bil eller värsta. Nej, jag hatar att åka bil eller värsta. Jag vet det är att köra bil. Jag tycker jag älskar att åka bil. Jag Usch. tycker det är kul att köra bil. Usch. Jag, jag förstår inte varför det är så jag. Så jag händer blir... på bussen. Ah. Eller. Men man här. gråter ju hellre en Rolls Royce än på bussen så att säga. Vad säger du? Man gråter ju hellre en Rolls Royce än på bussen så att säga. No coolness. Eller? <laughs> jag gråter hellre i min ensamhet i min hemma. Ja, men du har en ängmattad, det inte jag. Inte för att det, aldrig, det är aldrig hem. Så är det en Ja, eller hur? Eller ja, det är klart, men det är det. så får jag skit för att jag har gråtit, Det är så mycket bättre. Men ja, jag ska inte säga något om det. Jag sa inte att det var någon skit. Jag tyckte att det bara var lite kuligt. Att jag grät, ja. För det var ganska känslos känslosamt. Säger man så? Ja, känslosamt. känslosamt. Känslofyllt? Fyllt, ja. Känslofyllt också. Jag vet inte. Ibland tappar man orden helt enkelt. Det är, det är sånt som händer. Va, hur har veckan varit? Min vecka har varit ett helvete. Oj. Eller mina senaste Vis. två och en halv, tre veckor har varit ett helvete. Varför då? det var mycket... blev sjuk. Jag har ja, varit sjuk fixa. i tre veckor. Jag var sjuk. Det började med att jag fick ont i bröstet bara, mm. sen låg jag hemma då, sen så blev det bra och så blev jag jätteförkyld, ont inte halsen allt, så blev det bra, började med att jag tappade rösten. Mm. Men den är fortfarande inte helt men för en... den, den är ju lite i så i, vecken, i vågen. Ja. Börja skrika, inte låter som målbrottet. Men den är ju helt så jävla också. Ja. Oh, <laughs> men det är så jag, jag låter inte så här i normala fall. Nej. Det men det kommer man höra nästa mycket, gång. Det är mycket ljusare i normala fall. <laughs> <laughs> mycket ljusare i Tro, Tror jag i jag alla pojke. fall. Jag vet inte. Jag vet. Det är så svårt med hese, tycker Jag Jag så... hatar min egen röst. Speciellt när jag hör in... det jag hatar. Aldrig, men speciellt när jag är inspelad. Det, är ja, det, det, det tar bästa, ju. Jag tror, det, det tar ju tag att vänja sig vid eh, hur det Går det ens Jag tror inte någon... Jag tror att det är mycket också för jag har en helt annan dialekt. Mm. Så fort jag trycker på inspelningsnappen så får jag en helt annan dialekt än vad jag egentligen har. Men idag är det ganska lugnt. Ja, idag är det inte så mycket faktiskt. Inte alls. Men äh, det kommer ju slänga. slängar. I slänger. Ja. Säger man så. Slänga, jag tänker bara på liksom, köksslängare. Eh, det blir så lätt. Ja, nej. Vad har jag gjort i veckan? Jag har haft alltid... är Stressigt, det har jag nu, alltid... Så så ja, ja, självklart. Men, men det har varit liksom, nu är helt otroligt stressigt. Liksom över... Mer än vanligt stressigt. Varför? Nej, men du är alla som alla kommer samtidigt och det, allting ska hända direkt och man hinner inte göra allt annat. Men du har som ett soppkök när du jobbar. Det du som? Soppkök? Heter du Menar det? du för hemlösa? Liksom, så eller? Aha. Det är ja, det bara lever upp maten. Ja, inte hela dagen gör jag inte det. Nej, inte frukosten. Och det är ju mest frukost, alltså mycket verkar man ju frukost att det är liksom när alla kommer typ. Men det är ingen det ingen alltså så så vi, är ingen servering. Men vi har och... Nej, men alltså det är ju buffé men vi ja, är ju jällskylter. Men det är, bara, det är då är jag fylla på. Och uh, göra alla grejer till liksom, så att det räcker och plocka disk och säga god morgon till alla gäster och säga <laughs> men du, alltså det är och byta kaffe och viter lite och, och springa runt och hämtar saker och alltså det är mycket sånt. det är ju mycket att göra. Och du när man har 260. <laughs> ja men det är lite så vi kör. Mm. Det eh, är välkomna igår. Ja men det eh, är lite Lite jobbigt faktiskt Det är lite tjatigt Och det värsta är ju numera, När man har mycket? när man har riktigt mycket Så vet man inte vem Man har och inte har sagt till. Så att det kan vara det, det är ofta så att man säger morgon tre gånger Till samma person <laughs> för att, Men man tittar inte in folk Nej eh, alltså Sen har vi ju de här få som är Varenda dag och varenda vecka som man, men de är man ju kännisk liksom med. Ja, men de så man de pratar man ju med. vad Har du var och folk som kommer att till frukost varje dag? Ja. Va? Ja, alltså folk som, folk som bor Jag ju en äh, jättetrevlig frukostgäst som bor i Karlstad. Eh, och jobbar i Stockholm. Så han bor ju på hotellet varje dag i veckan. Rich man. Det är ju i och för sig hans jobb som ett det ju. Skulle jag väl anta nej. kanske. Eftersom att han är job. skitsamma. Men eh, och så åker han tog och hem fredagar Och kommer tillbaka på måndagar. Skitsamma. Eh, och så där pratar vi om allt möjligt. Liksom. Men så har vi det här. Jo det är bra. Jag ska göra det här. Ja men som fredagar fredag. Ja, får jag åka hem idag? Eller ja. Sånt. Han bara nej men som idag. Då skulle han på Black Sabbath. Ugh. Han hade fått biljetter då Av sitt jobb när han förlorar. år Så hade de köpt två biljetter Till honom Så att han skulle gå med sin son på det Så att det var ju liksom så. Men då skulle de inte bo på vårat Eller på det hotellet jag jobbat för Eller jag jobbar ju inte på hotellet Men det är hotellet som jag Jobbar på um, uh... Inte för men på Nej jag jobbar inte på hotell. hotellet heller. Det är jävligt komplicerat Komplicerat. På det komplicerat. Inte på det hotellet som äter frukost på det där, stället där På det stället jobbar, är jag var på. Som inte är i hotellet. Ungefär så, ja. Eh, utan han skulle, hotell, hmm. kan Nej, eh, han skulle gå bo på ett annat hotell då. Lite finare. Vilket jag väl kanske kan försöka. Inte Hilton. Scandic Grand Central. Nej. Han skulle gå bo på Side Den på Side Nej. Nej, den nya... Klaryons sign. Är väl, Det är vi uh, well, klara. Den ligger lite bakom ditt jobb Ja, uh, den ligger en bit, en liten meter från. Och uh -huh. kan vara sju minuter kanske. Vet heter den på Sverige? Klaryon. Uh, Fann inte den där? På Sverige målviska. Skandinavien. Jag vet inte vad det är. Jag kan, jag kan inte komma på det. Jag kommer bara på. Om någon allik kommer jag vara på Skandinaviet. <laughs> det är helt, en helt annan kedja Skitsamma det, Men som han, den bara... här mannen i alla fall är Så här, hur är det äh, Men Jag har ont i tanden Jag var och eh, Jag var och eh, opererar ut med vi som Sådana saker diskuterar vi då På vardaglig basis liksom. Jag har alla mina fyra kvar Jag har två Av fyra kvar Ja men det är för att du är så oviss Or am I Yes you are de fick bara inte plats, jag hade för mycket vishet Så de fick inte plats Nej det är de som betyder ingen. vishet ingen äh, liksom Har du någon är kvar? Så. Jag ingen mjölktand kvar Bra. Vad jag vet Det skulle du märka Den skulle vara typ hälften så stor som det andra tänder Ja jag tror att alla är liksom ja. yeah. Jag måste känna har jag, har jag tror att alla är lika stora Har du mjölktand kvar så tror jag att du är dum Men jag är inte dum Du menar inte jag inte om du är under tretton När tapparna allt mm. händer. Jag vet, finns där det finns en för det. Kanske det gör det. Kita kvar när du börjar gymnasiet. Tänk om det är någon som har det nu. Förlåt. Nej, men vad är Jag vet inte. Pratade vi om puberteten på våran förra? Nej, jag tror inte vi pratade om puberteten. Kanske någon annan har pratat om. För då jag att jag har sagt någon gång. Man kan inte gå in i puberteten efter man har börjat gymnasiet. Jag vet. Nej, någon, jag känner då inte var det någon, igen det. Här. Då var det var någon som sa att ni gick in på budgeten av 2017. Och då har man lämnat det till Så sent? Ja. Pojkar är ju lite senare, men inte så senare. Vi har mer att utveckla. <skratt> eller, <skratt> eller? Eller? Eller ja, varför, varför kallas kvinnan det första könet? För att vi är. Ah, eller så när alla är foster Så börjar alla som kvinnor Inom situationstecken Men vi har ju sen mer är ska... man, Sen är man kille Då utvecklas det vidare Ja mm. ah, ni, så... ni Ni, eh, ni får eh, penis evolution. Ni får penis Ni får kuk Vi får ju två bröst. Ah, jag jag tycker att ni får penis Vi får kuk <laughs> Vissa kanske var det också Jag vet jag ska inte vara sån Vissa kvinnor kul. får kuk. Vissa kvinnor mm. vill inte ha kuk. Nej. Jag ska inte vara sån. Men jag menar, ni får en grej, eller ja, Det beror på hur man ser det. Ni får, eh, Vi har ett helt ett, system. Ett system som eh, hänger ut. Vi har också ett system som hänger ut. Ja, men tuttar inte som ett system. Eh, Ursäkta. Det, det, det, det är hela jävla livssystemet för en bebis. Fett Det hela jävla livssystemet för en bebis. Skulle jag väl ha Men Du kan få platta tuttar och mjölkkanaler ändå. De är ju delplatser, de är ju inte som dina. Mina är ju. <laughs> Eller påstade du att du var A-. Minus. <laughs> 75. Ja, minus oh, 75. säg man så, verkligen. Är det... Oh, 75, är det 75 A-, sa jag. Okej, okay. jag har aldrig sett den storleken förut. Aldrig talas om den storleken Nämlig. förut. Men det, för, det är för oss mer utvecklade. Mer utvecklade, ja. Yeah. Eh, det är väldigt intressant. It's a man bra. <laughs> är det typ en sportbehård? Men bra. Är det typ en sportbehård? Ska du börja, Ska du inte börja? du som har, kan få skavsår på årets sporterna? <här> <här> när det jobbar. Gillar eh, ska du skavsår? Ska du inte att jag försöker ha någon slags sportbehård? Varför då? Det känns ju ännu, värre. Nej men varför då? Det kan man ganska. säga. jag är så jag, jag vet inte om det är många andra men jag har aldrig hört någon annan kille säga det men en vecka i månaden <här> har jag så extremt för så jobbar jag lunch då. Så när jag jobbar lunch så har jag en skjorta på mig. Jobbar jag kväll så har jag en farfars Ja. Också. Ja, men jag är den Den är mycket mer. Vara... Men den där jära skjortan. Har, är det en sån vecka när jag jobbar lunch? Alltså, har inte jag tappat mina nipples så kommer <laughs> de göra ont. Går det för långt så ja, då kommer jag börja blöda Ja, för det är typ som ska sår, skulle jag säga. Ja, men även vet inte varför. I, I den här veckan, förra veckan hade jag. Den men alltså det måste ju vara som, som din sorts version av typ mens. Men killar har också en slags menstruationscykel. Ja, men det måste cirkel. ju vara var din, din mens, liksom. Fast du inte är Nej, Jag vet inte om det är en vecka, men jag, jag tror i alla fall att det är någon gång i månaden. Nej, men alltså kanske inte en vecka, killar, men det var fan har ju, har man, alltså man har ju lite Ah, ja, försöker, jag så. kan faktiskt inte säga. Jag vet ingenting om det. Som sagt, det mer. Det jag försöker. vet bara mer om <laughs> er utveckling. Ni det är det första könet. Vi är vi som får stå för allt annat jobbigt alltså. här i livet. Jobbigt, Men som skädar barn och hit och ditan. Ni kan välja själv om ni vill föda barn. Vi kan inte välja själv om vi står till pungen. Ah. Eh, jag vill bara säga att det är jävligt ont att slå i för sig också. Gör på Nanny. Ja. Ah. När på näring slås i. Då är det fan inte roligt ja, Men det är inte, lika, det är inte lika lätt att slå i en punkt. Det går att slöja den hårt också. Har Nämst man, har man nära andra här uppe på. Och men men det har gått förbi. Jag har också känsliga tittar. <skratt> <skratt> en gång i månaden. En gång i månaden du är känslig Det roliga är att vi kattar alltid vi trampa på mina bröst när jag är som känsligast. Aldrig annars. Men just då, det som att han liksom vet att Åh, du, nu är det känsligt här. Det nu ska jag gå och trampa lite på brösten. Gå över brösten. Det är inte så jättekänsligt. Vill jag bara säga. Det är mm. faktiskt inte skönt alls. Inte skönt för fem öre. Mm. Så att äh, ja. jag vet inte. Det är intressant. En intressant tanke. Eller en intressant grej. Kanske Tanke var det ju inte. Ja, ah, nej. Vad ens. Äh, Fasken var. Vad händer? Du ska jobba i ja. Klocka, Klockan är nu 04.36. Jag slutade jobba 23.00. Jag gick upp 04.00 igår då. Jag gick upp 06.30. Då har jag varit 30. vaken ganska så länge. Förutom den här uh, lilla tio minuterna där jag blundade lite grann. Bästa? Ja, det är, alltså, är jävligt skönt att blunda lite grann. Alltså det är alltid skönt om power en powernap. På eftermiddagen eller kvällsmiddag. Ja, det här var ju kanske vid eh, tio snåret. nio men... tio snåret. Jag var ju barnvakt idag. Har jag, att, eh, har jag en sån steg. så kommer jag, har jag jätteproblem. Så. Det kan vara fem minuter jag bara strunar till. Ja, det, en... ja, men jag känner ah, alltså, man ju, att man får svårt svårt. ju det, säger, det finns väl säkert <skratt> någon slags försvinning på det också. Och det är för mig att <skratt> <de> där, <skratt> alltså, en kvarts... Min, alltså ja, runt en kvart Det ger en liksom Mitt på dagen en kvart Det ger en, det ger en mer energi. mycket Energi Det är typ mer energi än En timme på natten Absolut. Det är ju helt sjukt Men det är väl så. Men så Jag var ju barnvakt då åt min kompis Lilla syster och min kompis var med också då Och det var ju världens lyx, lyx, lyx, Lyxigaste Barnvaktsjobb Faktiskt Ja, vad fick jag? Det var, var ju... Black Sabbath. Ja. <skratt> eh, ma ja. eh, hennes mamma jobbar eh, ikväll så att hon kunde inte vara hemma då och hennes man och eh, mannens son då skulle på sabbat. Eh, så att det var därför så var vi ryktvin som var natt. Han är här, vet inte. Exakt, jag är Säkert som du. Runt 20 är det. Skulle jag tro. Han är ganska söt faktiskt. Hur säger man det till sin kompis? Förresten, din äh, torsdagsbror äh, är, också... är ganska söt. Jag vet inte. Du är bättre än min bror. Ja. Ja. Alltså, nu har ju vi haft varandra så länge. Så att min bror är hennes bror också. Så det jag vet inte. Det blir väl lite konstigt. Men vi har känt varandra i. Ja. 20 år. ja, nästan 17 När vi, vi är uppe i Jag är 17 år, det är ganska mycket Jag har tre år var Liksom 20 år mm. är helt sjukt Det var länge sedan man tänkte Det yes. helt sjukt att man kan känna varandra så länge Men det är ganska trevligt Jag har nog inte kontakt med någon Som jag känt längre än 4 år, 5 år. Hur länge har vi känt Kommer fram till? 4 och en halv ja, Det blir det tror jag när började du? Vi träffades ju när vi gick i gymnasiet. Det blir fyra och ett halvt i januari. Till blir det? I januari? Februari, mars. mars var vi var pratade När då? Du, <coughs> augusti, augusti 2009. Började du gymnasiet. gymnasiet? Vi var ju bara med i Ljövrådet och lärde känna varandra. Det var ganska där igenom. Där, tror jag. Det gick riktigt fort för oss att lära känna varandra. Men vi hade ju ett sånt här informationsmöte i det brådet. Jag höll på att säga vad jag vet på det. Vi med. Med på det ah, det kommer jag inte ens ihåg. Det var för länge sedan. Det var för länge sedan för har skugga ihåg det. Det var säkert jag som pratade mest. Då skakade vi till med hand. Gjorde vi? Ja, ah, det gjorde vi. Och så, gjorde ett gott intryck. Eller jag antar att jag gjorde ett gott <samtid> intryck med tanke på att vi är fortsatt vänner. <samtid> det, det, det, det, det, det, <hör> den som drog med mest till var ändå Annika. Att hon, hade, hon hade så här konstiga rösta flötor i huvudet. Ja, men hon alltid, eller jag var ju också i och för sig. Det var inte riktigt sådant som man flätade in själv. Uh. Vad då? har sagt ända som jag tog ut dem, att jag ska skaffa långt, eller så långt hår så vi kan flätta in dem i mitt Åh hår. Och vad roligt skulle det vara. Du skulle så se nu att att jag inte mig att jag kan flätta in dem men det känns det som att du har sagt det har. för jag vet, men jag vet inte hur långt, jag har inte långt man måste man jag... inte någon om någon lyssnar <laughs> eller får säga, men om jag har 10 cm om, om, om, någon... om någon lyssnar på den här podden och eh, där man någon vet kan någon väl snälla höra av sig helt enkelt men nu är jag ändå 2 cm långt hår men hur mycket du behöver? det känns man? kan vi inte behöva så jävla mycket så har vi kunnat flöta Jo men det känns som att det är precis innan du brukar klippa lite, måste jag räcka. Ja, ah, bara jag får klippa med det där så det Du får det mitt på huvudet. Ja. Ah. ser ut som en... Sidecut. En annan. Eller sidescut. Du får se ut en, ah. eller en, eller en annan. Jag tänker inte länge. Jag vill bara prova för en kväll. Ja ah, men fatta allt det är jobbet bara för prova för en kväll. Du kan lika gärna sätta fast med en jävla och topp, så du behöver inte in det. Jo. Åh oh, herregud. Och så på riktigt om en idag, om jag leder en helg. Ja. för jag tänker inte åka hem. med då måste jag missa. Inte... vi kommer jag pratade med Annika då äh, igår och idag Oj. eller för jag smsade Där henne och äh, frågade om ett recept på en grej och så sa är det är hans men... cakepops nej cakepops säger Alice så det var en saffranskola mm, säger du, för jag har hota saffran mm. äh, vi har vetat Jorden, eller hon hade ett recept som vi gjorde oss bra praliner på. Någon gång vi gick ja, ja, som. kålan. i praliner. Ja, som filmen mm. blev supergott. Eh, och så bara, jag visste ju att hon hade det på men jag skrev det. Det var ju typ länge sedan vi såg också. Mm. Eh, januari. Januari. Det var när hon var här. Åh oh, herregud, det har 14 januari, år. Jag. 14 januari, du. Vilken jävla koll du gjorde på. var Ja, skitsamma så pratar vi om det där i alla fall. Och eh, så skriver det att vi då ett har ett nästa... Ja, ah, det är riktigt gott. Det återgör tidigare i veckan. Det är det så. Mm. Inte, alls, inte alls av Jag eller. har kvar i kylen om du vi <laughs> Det var det gränssåsen var till som jag trodde <laughs> att det var en Vad tur att jag inte stoppade dig innan du hällde på äppelpajen. Ja, det är riktigt. Ett äppelpaj med gränssås. Ja, det är kanske är jättegott. Ja. Jag ska inte lämna någon. Jag fick... En ny kombination när jag jobbar. Vadå? Salami. salami? En special salami som vi har. Vad är Mina special fräk... salami? Att... Nej, men det är inte riktigt salami som du köper på Ica. Utan det är riktig salami från Österrike. men eller... vad, vad är det för smaper? Är det typ vitlök? Vitlök kummin tror jag den är den mest kredande. Ah, ja, men det är vitlök ja. Men det är inte sån riktig salami, som salami man kan äta här. Som de flesta reflekterar av. Men den then... och trabärsjuice. Jag önskar gott. att ni poddlyssnare kunde se min minus nu För den var så otroligt äcklad Det var så stört gott alltså Jag så vet Svårt att tänka mig de två smackarna Det är det också men det är precis så bara pangsar i munnen Det är ah, bara, jag pass vet det är bara det passade där panget i munnen jag, jag vet inte om jag riktigt tycker att det låter Passade som, som kaffe och sprit kaffe och sprit ja det på det bra men Irish coffee är ju ganska så jämn Irish coffee. Ja. Irish coffee fast med killy vodka ja killy funkar prövar vi mitt somras äh, när vi det var förvaltad förstå första helgen april va? april ja det måste mars, mars. april där mars. Mars. gång när väntar i sex veckor du börjar i februari det är april början av april blir det ju eller om det var i början av februari? Bör, nej, början nej, ganska... nej, nej, nej, nej, nej. var det var nästan två månader från Melodifestivalfinalen finaren till Eurovision. Ja, men det är alltså... Nej, kan det Gud vi hoppar i våra ämnen. Ja, men vi är ju sådär varje Varenda gång vi pratar om någonting. Jo, men det känns ändå som om man ska vänta... ha en sån här podcast, det känns som <coughs> man måste ha ganska strikt för folk ska lyssna. Måste man verkligen det? Alltså oh, av no, alla, yeah. oh, nej Alla är väl inte det Sen så, så tror inte jag att folk nej. Men, tro jag tror inte att folk kommer att lyssna på oss Nej Jag blir så ledsen av den här informationen Jag känner inte att jag ska tillvägen. Det är klart du kommer att lyssna på oss Vi är osbra. Men jag tror man måste lära känna, lära känna oss personligen För att tycka om det det kan ju vara en podcast i vår vän. Nej orden. men, nej, nej, ja, men nej, nej, det behöver väl inte bara vara så. så. Som jag en vet som jag, lyssnar, jag har ju lyssnat på jag har på en del podcast. Ja. Jag började lyssna på Alex och Sigge mm. för ganska ja, för kanske två månader sedan. Jag lyssnade genom allt de har gjort. Och de har ju, de har ju verkligen så de är ju väldigt organiserade i sitt podkastande ja. podcastande. Skriver mejl till varandra om det här ska prata om sig och så. Det är en bra podcast. Vissa avsnitt är ju hur bra som helst. Sen kan det ju finnas de när man är så nej, ja det var okej okay, liksom. Men ibland så är det verkligen kanoners. och Speciellt, alltså mitt favorit ja, det bästa jag har hört det, det är ju när Sigge Eklund då gör Dylans fyra röster. Ni som inte har hört det och som förhoppningsvis lyssnar på den här podcasten sök på Spotify på Dylan's röster det är för roligt jag tycker det är så roligt så jag, jag skrattar ju fortfarande fast jag vet exakt vad han kommer göra och, och hur det kommer låta jag tycker det fortfarande är så roligt men sen kan vi ta då exempel som eh, Crazy Town eh, Josefin Johansson Josefin, Josefin, Nito, Johansson och eh, <laughs> kringlan, kringlan sånt så, som som man säger ibland. Hur <laughs> heter han i Färnen? Kristoffer. Kristoffer. Ibland säger han kringlan, kringlan sånt. Så. <laughs> det är som när han hade när han hade, vikarier, hon hade Men vikarier, säger karier säger... när han hade när han hade kärlek och vi ändrades. När han hade Jesper ändå Jag oh. ska karier så hon, Jesper, Jesper ändå. Och han är med och med Kim Dolby Andersson som jag på är lite kär i faktiskt. Hans röst där, men... Alltså jag älskar hans röst. Sen så inte jag sett hur han ser ut. Ja, jag, jag, jag tror inte jag vill se hur han ser ut. Och jag tycker han är, han är fin. Han är en fin människa. Skulle... Men hon är Hon är, hon är, hon är ju, ja. Det bästa är ju bilden. Men alltså det bästa är ju bilden. På mig och Ninni och justin uh -huh. Johansson. Kitty Way Utbring. Som Leif Pagrottska tagit. Är Den så, är ju helt sjukt. Det och jag, vi, alltså vi är så glada Jag och Lidl är för glada Så vi ser ju ut Leif, som pagroski, himla pagrot, Pagroski Pagroski. Är det, jag jag bladar ihop <skratt> Leif Silverski Jag vet inte han Leif ja. är Leif Han är advokat Silverski är advokat ja. Pagroski advokat. Vem är advokat vem, vem är det? Vad är han känd för? Paggan. Pa, pa, ja, paggan Paggan har ju jobbat Med politik han, du vet vem han är. Han är den här jättekorta människan. Men nu är Lacey för att vara kort också, advokat. Är han så kort? Ja, jag tror det. Är han det? Eller om jag blandar ihop dem fortfarande? Ja, men alltså, jag måste nästan eh, snabbgoogla en bild på pangan. Min hade ju honom som eh, profilbild förut. <laughs> Kommer du inte ihåg det? Nej. Det kan ju vara innan vi blev vännen till Facebook. Kan vara så. En, så snabb, uh, uh, uh. Här ska vi se. Här har vi en bild på pagan. Han ser ut så. Är det han du tänker på? Nej. Men han som tog kortet? Ja, det är han som tog kortet. Han har fullt skiv. Vi tänkte, vi får turas om. Ta, liksom, jag tar på henne och dem, och hon tar på mig. Men pagan var så här. Pardon, jag tar bilden. Avpackade. Vi var väldigt brusade. Ja. Trittfulla. Alltså inte just då. Pruttis. Men vi blev pruttis. Pruttisar. Vi blev det. Men vi var ganska så väldigt berusade. Det, det är synd att hon har kvar sin bil. nej Ja, eller var det hennes pappas bil? Det är okej. Men bilen som ni så vid? Ja, så bilen. Men hennes pappa har en sån också. och well. Hon har ju en mycket mindre bil men hennes pappa har en så bil. En sovbil. Sovbilen är då alltså en gammal Volvo som man kan eh, ja, dundra upp hela baksättet på typ. eller bakluckan på, heter det. Och så får man in en hel stor fin madrass där så att det blir som en stor säng. Är perfekt en sovbil när man ska på festival. Ja. Man får dessutom plats med. Får en plats, plats med tre sovande. Klart man får. Klart, klart man får. Det brukar jag i Tromsö. Man vill ligga får man och sova. plats med eh, sex sovande. Det. Är Tror jag inte. Då får man lägga på varandra. Fyra. Det är, tre tre är Tre tror jag är gränser faktiskt. Jag tror det. Eh, vi, har ju inte, vi har ju inte testat. Det är synd. Här har du då en bild oh, på Silbergskyr. Det. det var han jag tänkte. Ja. ja, precis. Han är advokat. Paggan är inte advokat. <laughs> Förresten så läste jag bara. Jag vet inte varför kom det. Är. Jo, för att jag googla. en kul... Tittar du på Big Bang Theory? du vet vad det här äh, är, inte, är ja, i alla fall ja intressant säsong eh, fyra fyra vad händer i den säsongen? det har jag gått så långt eh, men jag har hittat en dryckeslek En älskad dryckeslek men det var jag ganska hittat, roligt att testa jag har hittat, på mass, jag har hittat massvis med roliga tävlingar som vi ska köra någon gång när ska vi ska köra dem? ska vi testa Nästa. nej just vi kan inte testa i Nästa podden. Helg. vi kan inte testa i podden kom ut på ja, just det. Ni får köra en v -log. Ja, man kan ju köra... Vi får skaffa en Youtube-kanal och så får Åh, vi köra sådana saker. Åh, ångest. Varför då? Folk ska se oss och ja, höra men det oss längre. samtidigt. It's awkward. Awkward. Tänkte jag bara på serien Awkward. I äh, serien. Alltså, som är en så. väldigt bra serie faktiskt. Jag gillar den. Fast <skratt> huvudkaraktären spårar ju ur totalt. Du har ut. Säkert, jag har sagt det men tycker jag är piss. Jag gillar den Jag tycker inte om hennes <coughs> här Nej hon spårar totalt nu i tredje Tredje, fjärde, jag vet inte Det är fort på den att det är tredje säsongen Fast som säger fjärde, jag vet inte vad det är Men hon spårar ganska rejält Och det är inte så trevligt Andra säsongen Eller liksom, ja men andra tredje säsongen Är ju den mesta Första säsongen är ju väldigt sådär Ja för övrigt, nu, nu sitter vi under spisen för att vi röker, eller under för att vi röker. För övrigt så Fimpa vi och askar vi inte så här fick Ja, jag fick två sådana ja. Jag har två sådana. För jag har fått Med en... motivet från påven. Jag har ju faktiskt fått den av min pappa också. Det är ganska intressant. Påven saken den, fått... den här? Nej, den där har jag fått. Jag har en gammal vän som heter Hanna. <skratt> när Hon var i Vatikanstaten. Men för så han den... vill åka till Vatikanstaten. Staden, staten, jag kommer inte på vad det heter. Vatikanstaten. Skitsamma, Staden, Vatikan, Staden. Skitsamma vatikanen. Staten var kapitalen. Där. Staten och kapitalet. Och sitter i den här har jag också. Den, tyvärr är ju påvägskoppen inte hel. Den saknar ju en liten grej där så att locket inte går att stänga ordentligt. Det är inget, det är inget. Däremot har jag fått den av min pappa som dessutom har en cigaretthållare i sig. Uh, varför han nu gav mig det. Han sa, "Nu borde sluta med det där. Men det du kan här, få den här av mig. Det är en sån här typisk sak man använde när man fortfarande fick röka på restauranger. Alla, uh, en alla sån, hade en sån här uh, att alla restauranger erbjöd inte en askkopp. Nej, precis. Men man fick fortfarande röka där. Ja. Uh, och och min pappa var ju väldigt ung <coughs> på den tiden också. Så att ung, vi var unga på den tiden. Rökningsreview, det kom inte typ 2004. Ja, uh, det är någonstans. Jag tror det. 2015, där. då fick ju inte... Det är fullt. Nej. Men när jag var i Polen, det var i Polen när jag var där för ganska många år sedan. Där fick man ju fortfarande röka. Men jag tror Irland var det fortfarande. Där får man röka fortfarande. I Tjeckien fick jag. Jag var i Prag för några veckor sedan. Där fick man röka inomhus. Bästa till pimpla Bersch. Och röka samtidigt Pimpla bärs, säger han som ja, precis, precis Han lär sig dricka öl, det är helt sjukt Men där var det typ av äcklig öl Men jag drack ändå för att vi var i, vi, Ja, alltså Jag tror det var ja, Det var första kvällen Vi var på 14 olika barer Barhopping Bar Ja, och då drack vi minst En öl på varje Jag tror det var fem timmar Vi gick på alla, för vi gick runt he, Typ alltså, hela Prag, nej inte genom jag tror det var södra delen av Prag. Gam, gamla stan Det är väldigt mycket öl. Ja, mycket öl. Och Det är så, och väldigt att vi, vi kanske stannade på varje ställe i fem, till, fem minuter till en kvart. och pim, Alltså vi, vi, vi klunkade mycket, öl. Det är mycket öl på väldigt, väldigt kort. Ja, och sen skulle vi gå äta. Ja. Där pimplade vi öl. Efter maten vi tre rätter. Pimpla öl är ju dessutom ett uttryck jag inte är så van vid. Man brukar pimpla vin och häva öl, men... Timpla öl gillar jag, men det låter bättre. Pumpla. Pumpla Pumpla. Pumpla. Pumpla. Nej, Pumpla. Pimpla timpla låter Låter lite lyxigt ändå. Nej, så men... så Alla åt typ tre rätter, Allting var gratis för övrigt. Så alla åt tre rätter. Utnyttjade the moment. Och efter det så hade vår guide sagt att vi ska ha en sista utmaning till hela. Ja. <laughs> då gick vi till en, en pub. Först kom man in, det var så bara som en pub, så kom man in bakom. Ja. Där hade de Oj, Gud. Ja. där hade de tio stora bord och på varje bord hade de en ölkram i mitten. Det är iball sju. Så man, man man hällde upp sin egen öl, Tävlade med alla runt eller alla i sällskapet där, samtidigt. Som de hade kopplat upp alla kranar på internet. Och tävlade under. Alltså det var en kedja. Alla som hade kedjan i både Prag. Wien, Berlin, München. Och Frankfurt tror jag var. Jag tror det var flera också. Det var de som jag kommer ihåg. Där. Där hade vi tävling. Alla var så mätta. Men jag tror jag försökte ge mig tre öl på 20 minuter. Tre hjälp på 20 minuter. Ja, det är bara. Sjukt. För att jag ville att vi skulle, skulle vinna. För ja, men jag ville bara att vi skulle vinna, och så, så vann vi också. Så det var, men det nice. men sa alltså, att vi tävlar mot okända människor. Vi tävlar först och främst för äh, de som vi var Vi Vi delas upp i två lag. Så jag okay. fem, ett, jag vi Jag många var ni förresten? 11 jobbat på det. Eh, nej. Stare Promenade Academy. Ja, nu förstod jag. För jag kände att jag fick så mycket stötar. Har du fått stötar? Jag fick så mycket stötar vart jag tog. Det var för att jag råkar sitta på laddaren som fortfarande satt i i datorn Jävla lilla. Det var inte så skönt. Det är bara riktigt. Vi kan ju starta en... mitt hjärta om du vill. Nej. Det, tror jag inte det är inte så jag. bra. Det tror jag. Jag tror inte att det är jättebra. Nej, men då, då tävlade vi i alla fall. Eh, tävla i och dricka mest öl helt enkelt. Yes, det gjorde vi. Det är ju ganska schysst alltså. Det är ju jävligt schysst. Jag tror vårt lag, vi har fem stycken i vårt lag Jag tror vi drack tolv öl. Åh, tillsammans. Ja, då drack jag tre av dem. Ja. Och sen så de andra drack åtta. Och de har sex personer men oh. Det är roligt att man, det var en data på... man ja, alltså... måste åka till Prag, helt enkelt. Ja, förresten... En kompis... pojke, whatever de nu är. De har väl inte... Riktigt pratat om det kanske än. Men jag säger att det är en spokfän. För att de umgås på det sättet. Yeah. Han har ju varit på den här puben. Det, det, det var ganska är. roligt. Bästa stället. Men, var... men, men alltså, kan man... Ja, jag Du sa att det fanns i olika länder. Ja. Österrike, Tyskland, Tjeckien. Och de har alla någon slags eh, alltså samarbete. En, alltså det är en kedja. Det är en, okay. äh, en puppkedja. Men, och så sa du att man kunde skicka över notan. Yes, man, det fanns en Nej. data på öl. öl okay, alltså äh, så att, kan man då skicka över till Tyskland? Nej, man kan Nej, skicka okay. en transmittal runt om. Okay. Sen så vet inte jag till, om det till folk man inte känner. Ja. Sen så vet inte jag om det var ett skämt. Eller om det var på riktigt. Det varit... låter ju helt crazy ja. Men de sa även att Som att vi i Sverige har studentavslutning Med att åka flak Har de deras studentavslutning på att dra till en sån pub Och dricka så mycket bäst de kan oh. Och där, alltså en sån, en sån krog skulle inte funka i Sverige Nej, gud, nej. För myndigheterna vill, vill liksom dricka tre öl Sen ska du gå hem för då är du klar ja. Det är ju såhär, ja, det, tre det. öl dricker du innan förrätten ja om du nu äter det jag, men, jag kan också tycka att alltså, den svenska alkoholkulturen är ju väldigt tråkig på så ja, sätt, extreme. vi försökte ju då en torsdag, en torsdag vi serverar ärtshoppa, pannkakor typ i storstads, svensk torsdagsmat eh, försöka sälja en till en punch till det ja. ingen, det var liksom hur skulle det se ut, nej men gud jag kan inte det, alltså det var, det var så mycket sura över Det där. säger jättemycket Ja, det Men är, det, det var så mycket sura myner Vi miner är en gammal ölkrok det. också öl, ölhalv. så vi kan ju vara därför att många Jo älgar. men jag kan tycka att den, tusan, det, det är en liten puls alltså Vi snackar någon centiliter Till en Så mat Men det är inte så att du blir berusad av det men, du, alltså, du får ju inte dricka alkohol Förutom lätta öl när du jobbar Du får inte dricka något jag, kan, ja, jag vet inte. Jag tycker det är så jävla tråkigt. De vill ju få bort jätten. De vill ju de vill, de vill, de vill att restaurangen ska servera alkoholfriören om nu ska dricka ens öligt till lunch. Jo, ja, jag vet inte. Men det är som säga, jag tycker det är så himla tråkig alkoholkultur alkoholkulturer. Som om man jämför med övriga Europa där man har liksom fransmän och sånt som ger, tar något glas vin till lunchen och det är inga problem. Men som liksom, Tjecken är även en av de få länder som inte behöver ha dat äh, datorer för, för kassa som nota och sånt. Uh. Där får de skriva för hand. Uh. Så var vi på en gammal pub som, var, som jättemånga var, alltså jättegammal, som först bara från början var bara killar fick gå in i. Uh, okay. Och hon som var den första tjejen som fick gå in är nu uh, Stammis. Är <laughs> Varje onsdag tror jag hon går där. Okay. Hon är fortfarande kvar. <coughs> Nej men där kommer så här, då har de en lapp på bordet om när det Så drar de bara ett streck för varje öl du kommer in. Och varje gång du dricker upp din öl när det gras är tomt, då kommer de att räkna på bordet. Hur många som är tomma, kommer de med lika många fulla, alltså nya. Nej, men så du måste säga stopp för att de ska sluta servera dig. Stopp ja. säger man. När man får en ny eller när man dricker. Alltså om du säger så här, om du håller i de tomma och de kollar på hur de kommer de räkna vid bordet och kan du säga se stopp. Ja. <coughs> Då stoppar dem. De Då drar de bort den. Sen så of oftast ser jag att de stoppar hela notan, men du måste se till annars fortsätter de jag bara servera. Alltså, det är ju sjukt. Är men just den pubben var alltså du kommer typ inte in där. Nej. Det går typ inte. Nej. Alltså, de, de, har, de, har, de de har alla bord i Stammis bord varje dag. Var de har olika stammar ja. som kommer liksom. Det Är ju ganska intressant det också. Ganska roligt. Så är så, det liksom samma personer som idag Eller har de en nej, första de har, stammis En ja. första stammis så kanske de har någon som kommer två två Kanske tre gånger i veckan mm. Men det är fortfarande de har de flesta kommer en gång i veckan Och stammisar så har de sitt egna bord Det är riktigt intressant ja, är riktigt Och de, intressant. de lever bara på sina stammisar De har inga, mång, Många liksom turister Som kommer dit De kommer in och ställer sig och väntar på ett bord Och de bara nej, ni får inget bord Ni får gå Ah. Om det är så här, det är, jag tror jag inte den hittar den tigen eller nåt ah, det är helt sjukt. Helt sjukt. Det är coolt. Ja, det är, kan du verkligen vara. Men så. det är ja. Ah. Sekken Czech, är ändå en av de tre länderna i Europa som fortfarande det är svårt Att servera absint med malört i. Varför får man inte göra det mannas? För det kan ge hall, hallucinationer och, och sånt. Nej, jag har faktiskt aldrig druckit som sitt. Va? Askott. Vi funderar på att köpa en flaska absinne på systemet. Men uh -huh. göra det. 60% i. Ja, jo, ja. Jag vet inte. <skratt> <skratt> men då ska no, du... Man måste vi, ju testa. Då, då vill jag egentligen köpa ett kit med, alltså med, ja men den köper man på systemet, flaskan. du vill köpa riktiga absintglas med absintskedar och en absintdropp. <skratt> Vad gör de... <skratt> Nej men absintdrop det är om du vill dricka den med vatten. Okej. Okay. Men ska du dricka... För att det om är ska, så starkt ja. tänker man. Men eller? om du ska shotta den ja. så ska man helst ha eh, en sked, eller ett tomt glas ska du börja med. En sked med en sockerbit på. Så ska du hälla absinten socker. över sockerbiten? Ja det här har jag nog sett någonstans. Sen ska du tända eld på den och låta det rinna ner i... Absinthe. Alltså sen det låter socker. lite som att någon av dem har heroin eller någonting. <coughs> Förlåt, men för det låter lite så. Men det är så. nice. I like it. it. Men det kom ju dit va. Absintchock heter det. Absintbar. Hade de 35 olika storters-absint. Nummer 1 till 5 var bara normalt. Sen så uh. kom till 5 till äh, resten. Från 5 ner. Så att de kunde, ju mer du dricker så kan du äh, uppleva Hallucinationer eh, Och alla olika eh, Absinter hade sin olika verkan på hur, hur, hur, hur du skulle känna och Hur du skulle uppleva det alla så Det fanns en med Dagsinsekter med liksom, i flaskan Och det fanns Precis. allt mer det, det fanns gräs Det fanns, fanns absint med smak av cannabis eh, Okej okay. Och det smakade verkligen Den, ja. Det smakade verkligen cannabis Okej. Det smakar. Jag, vill, jag kan inte svara det. Smak, smaka. Det smakar. Liksom det som det lukta också. Alltså exakt. Lukten har man ju faktiskt lyckats känna någon gång mellan någon, eh, ja, någon granne har faktiskt. Någon var man, man känner igen lukten förstås, ja, ja. Nej men så sa de jag tog den starkaste och värsta för att jag tyckte den var roligast. Oh, men vi drack bara en sexa Så vi märker inte av, bara att man blev lite extra full Eller full blev inte full helt... Man blev glad, man blev extremt alltså, glad Alltså det är ju det man känner Många gånger att så länge man bara blir glad Så man sa att dricker du bara en, en sexa Så springer ingen roll, men sitter du, sitter du en kväll Och kanske dricker 18-20 cm Då kommer du alltså, Finns det folk som <laughs> då, alltså, trycker i sig så mycket Ja, folk satt där liksom typ Frå från de öppnar vid fem till Och dracka precis hela dagen. Från fem till, till, helt, till elva. Och bara planar de här i. Ja, eh, vad nice. Hade, vi, måste, vi måste åka till Prag. Ja, vi får åka dit. Det är billigt. Ja, det är extremt billigt. Sen ska jag ta mig ut till Island, min, ja. min gode vän. Ska du få se på annat? Sverige. Prag, Österrike och, och Island. Ja, ah, det har ju är det nästa års projekt. Ah, det Oj. hinner vi inte med. Ni får gärna sponsra. Nej. Eh, sponsring för bra poddar. Från, <laughs> från eh, Prag, Österrike och eh, Island. Sponsra. Ja. Eh, det kommer gå jättebra det här, känner jag. Eh, vi, väl, jag vet inte, har vi något mer att prata om? Något speciellt vi ska göra i veckan? Vi ska jo. göra pepparkarkshus nästa vecka, men det Just lär vi ta då. Ja. <laughs> på spåret har börjat igen oh, Men, det var det jag säga från början och jag missar idag säg ingenting jag kommer bara kunna se... jag kan bara säga att, jag kommer bara säga två av tre av tredje vecka jobbar jag till 23 sen så jobbar jag ledig en fredag sen så jobbar jag bara lunch andra fredagen så jag kommer bara kunna två av tre det är på nog spåret. ganska uranslittat Yes. Så Men nästa. jag kan ändå säga så om Min poäng, <coughs> vet du vad jag fick för poänger då? 21 äh, Det är inte så jävla illa Men då missade jag Flera frågor oh. Oj. Som jag inte hörde Och jag, jag hörde inte jag att andra, andra resan så var jag inte vid tv Eller jag hörde inte ljudet från tv För det var av För att eh, Barnverksbarnet skulle sova Eh, så att ljudet var av Men jag sa så här, det här är i Sverige <laughs> Nu vet du att det är i Sverige Men ja Och eh, det hade jag rätt i Men hade jag hört så hade jag kanske tagit orten Så att där går det ju bort poäng på det Till exempel Så jag hade kanske fått bättre poäng ja. Och sen var det fler frågor jag inte hörde Men jag ska köra det im Inte imorgon när jag kommer, men jag ska köra på söndag ja. Imorgon jobbar jag 17.00 till 30 Så blir det lite svårt Eller så kan jag vi kolla imorgon när vi vaknar jag tog ju det här. Säg inte. Nej, jag tänkte inte säga men jag tog den efter mycket om och mm. Den var svår. Den var riktigt svår. Och ja. snart börjar ju så ska det låta. Det är inte mitt program. Det är mitt program. Ja. I love it. Ja, nej. I januari tror jag det börjar. Ja, jag och den nya programledaren är Calimurius. I love Calimurius. Det känns lite som Underbar. att han kommer bli som... Jag vet inte vad jag baserar det här på. Ja. Baserar jag det, det här bättre. på att de är två runda. Men. Fast en ena är ju lite mindre och inte lika rund. Är de inte lika runda? De kan vara lika runda men inte lika stora. Nej men det är ju inte det. <laughs> Nej det vet man aldrig. Ja. Men jag tycker det är Nej. en av bästa. Men, äh, Det ja. mina, mina tre gub gubbfassoner. Ja. På spåret så ska det låta och vem är mest. Ja, ja bara på spåret Det är ju mitt bästa ja. För det är kul Och det är allmänbildande Ja, det är, också, det är väl mitt mest också Ja, det är det Men det är, jag tittar ju oftast inte på tv på varje dagar Inte heller, men jag kollar på jag inte riktigt. Nej, det är orkar inte Har vi ja, så mycket mer att prata men, om? Nej, jag vet inte, har vi det Nej, vad händer i veckan? Det händer inte så mycket Vi ska nej. jobba, slita hårt Ja Så, vi får se vad som händer <skratt> <skratt> försöka sitta på att köra en på nästa helg Ja Vi måste ju försöka på något sätt få till det Till en gång i veckan På något sätt Vi går ju att göra Även om veckor som du Inte Är ledig Ja det går ju Vi får Skype podda Bara... Eller Facetime podda eller någonting Ja. Uh -huh. Vi får testa jul. men det här behöver vi Det, det är jätteointressant. Eh, ja, vad var väl det. Det var allt. Ska vi runda av dem det då? Det har vi. Och säga... har du så bra. Puss och kram. Ja. <laughs> har så bra, puss och kram. <laughs> ja, precis. Vi hörs. Vi hörs. Hej då. hej.